Це як його? Дис... Диску... Дискру... Його язик вже помітно заплітався, і він так і не спромігся вимовити складне, малознайоме слово. Тоді махнув рукою і сказав, «Просто я старий, і ніхто не хоче зі мною носитися». «Моєму приятелеві сорок тільки. Він може борг повернути, а я –